هديو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالندريم تكون الله سبحانه وتعالى يسيل نيهاب السوت نمدريت نيسلام اذن نوذزوه نروغ نبرتية فالندريم تكون الله مضروغ i cili e zbiti Koranin dhe bërja të legjiskacion për njërzimin që ata të gjinë rrugën e vërtet ndërmjet gjithë e rësirave të cilat e gjistojnë mes njërzimit i lutim Allah në madhëruar që si shna u dhëzojnë në këtë rrugë në ruaj dhe në u dhëzojnë në të dhe në detarët e saj për para këture fitëneve të shumë të, të cilat ne jetojmë dhe të gjojmë për to dhe ato që do vinë në më lishdejnë dhe më të më dha. Salavatet më të mjerë i përkasi Muhammedit, Muhammed ibn Abdillah, profetit fundit dhe vullës e profetet dhe shokëve familjes e ti dhe atyre që ndjekën rrugun e ti dhe rëditën e kametit. Dhe zëndëruar, sot bota jeton një një një rancë, e cila është një një një rancë, e pa shoqë në historiku në njërzimit. Dhe, për këta rësue, është shumë e nëvojshme për nejë që ta njohim realitetin e kësa ignorancët si që është në realitetin e sajnë të vërtet, të pa zbukuruar me zbukurimet bashkohore, të cilat e fshejim vëtyrën e kësa ignorancët vërtet për parë musimanëve dhe për parë njërzën përgjësi. është shumë e nëvojshme që njëri u ta njohë realitetin si që është, tëpse njohja e realitetit është pjesë e pandashme e nëzjerës e gjukimit të vërtet kundrejt këti realitetit. Nuk ka mundësi një person që të nëzjerë një gjukimit të vërtet në të cilin a i dhe më hëndë doja pëllogari për pa Allahum të gjukimit, ditë një gjukimit. Nuk ka mundësi të nëzjerë një gjukimit të vërtet nësa i nuk e njefë realitetin si që është. Të pa zbukuruar, të pa maskuar, Hudhefi radhjallahu anhu thoshte njerëzit e pyës një profetin sënë Allahu a.s.m. Al. për khajrin, ndërësa unë e pyët a profetin sënë Allahu a.s.m. Al. për shërrin, nga frika se mos më kap të shërri, edhe i të rëgohë profetin sënë Allahu a.s.m. Al. pëse se kur do vishërri. E gjithë këtë e bën të hudhefi radhjallahu anhu nga frika se mos arrin të koha, Kua i tishtë e gjallë Edhe fitnët e mga e tishtë në kone ti Ndërësa sot Sot në kone, sot në fitnët tashma kanë ardhur Me gjithë fuqinë të tyre Ma dje prej pak shekwish Ato kanë hyrë të gjerëzimi Edhe kanë shfagju fëtyrën e tyre të vërtajt Par ta që kanë dysu Edhe i kanë dyvëshur Allah i më dhurë zemër dhe tyre me dritën e imanit Edhe me dritën e koranit E shumë e dëmëzosh në vlezër që ne ta njohim të realitet edhe të bëjmë një paralelizëm ndërmjet i dhe islamit për cilin Allahu i Madhë i na ka urdhëruar që ne ta mbartim atë dhe ta transmetojmë te njerëzve sot njerëzimi siç e fash jeton në një ignorancë të papar dhe të pa shojë në histori kjo ignorancë quhet laicizëm jo lloj ignorance që quhet laicizëm dhe do ta vërtetojmë inshallah me fakte gjithçka hytbe dhe hytbe që vijnë që ky lloj ky lloj sistemi që quhet laicizëm ky është një ignorancë më të mëdha aí që ka ekzistuar dhe ekziston në rangun njerëzor dhe e them me plot gojë që kjo është ignorancë edhe pse mosbesimtarët këmbulin ta quajnë të dije por e nuk është dije ç'është laicizmi Përpara kësaj herë a do të flasim ne për laicizmin sepse më të gjërë shumë njëres që thonë që lidhje ka fejë me politikën ose që punë ka hoqës që të fasë për politikën edhe unë po u themë që kjo loj fjale që thonë këta njëres kjo ka dy kuptime ose kuptimi sa është që që lidhje ka hoqën me politikën në më që hoqën nuk du të përzirë në pisë liqit e politikës kjo dhe kuptimi është mëse i vërtajetë dhe islamin e nëndalon përzimi me pisë ligjit e politikës. Dhe nuk është kjoj qëllimi im. Kurse, disa njërës e tje përdojnë të dojfjale kur thonë nuk ka lidhe fejme politikëm për të treguar që fejme arë vetë në gjami, kurse politika është e cilë e driton njërzimi dhe shëqëj njërzore. Politika me gjithë realitetin e vetë të hidhuj që e gjithë tonë sotë. E dhe themë, Me fjalën e kuptimit të dytë kjo nuk është e vërtetë. Dhe ky është vetë laicizmi për cilin ne do të flasim sot. Por kujdesi Allahu subhanahu wa taala ka zbritur Librin e Këllor dhe i ka dërguar profetët jo që ata të anashkalohen, dhe që Libra e Këllor të anashkalohen, por i ka dërguar dhe ka zbritur ta libra që njerëzit i marrin ato udhëzues tek e vërteta. Edhe libri i fundit që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala dhe ka premtuar që do rri i pandryshuar dhe ai i është pandryshuar dhe ka pasqej shekujt është Kur'ani. Ka ngelur i pandryshuar. Edhe është fuqizues i librave të mëparshëm, të cilët përveçse janë fuqizuar, ata edhe janë devijuar nga njerëzit do cilët i kanë mbardhur ata. Kurse laicizmi në Abishe thon el-ilmaniyeh Në gjuho në angleze, i thonë sekularizm Edhe kuptimi i kësaj fjale Si pasasaj që tërgojnë vetat të cilët e kanë përdhurat Tërgojnë për shumë në encyklopedim britanike Të fjale sekularizm do të thot është një loj lëvizje sociale E cila ka sësynim që ti drejtoj njerëzit Drejtë rëndësisë së dy njësë Ja për rëndësi dy njësë dhe t'i anashkallohi ata dhe t'i largohi ata në prookupimi me ahiretin, me botën tjetër. No, lajcizmi është një loj lëvizje sociale e cira synoj që njëzit i drejtojë vetëm që t'merën me dyjanë dhe t'a harojë para ahiretin, pëse? Se pëse si pas lajcizmit zotë nuk ka. Edhe pëse lajcizmi në të vërdëm më mrapa është ndarë në du lojë, lajcizmi që e njef zotin dhe lajcizmi që nuk e njef zotin. Por sfida të dyja në përfundim dalin në një rezultat që Zoti nuk ka asnjë lloj vlere në shoqëri. Kjo është diçka që e thon ata, dhe kjo është ajo që shikohet nga realiteti që e thon ata vet. Nëse do ta thoshim me dy fjalë ose me një fjalë laicizmi në gjuhën shqipe do themi që laicizmi është mospasja e fesë. Pa fesë, kjo është kuptimi i fesë laicizëm. Edhe kuptimi fjales pa fe, dhe më thënjë që në të gjitha fushët e jetës, duhet të nëbizotëroj pa fesia, ose pa fetaria. Në të gjitha fushët e jetës, duke filluar që nga politika, tek dia, tek ekonomia, tek morali, tek silja, tek të gjitha, duhet të nëbizotëroj pa fetaria. Dhe kjo është kjo më ideje, ideje luftimi të fesë në të gjitha fushët e jetës, kjo është ajo është ajo loj fitëne e cilës ka egzistuar kur në historikë njërzimit luftimi i des që quat, luftimi i besimit në nëzot dhe në doj pike që ata nuk e dërën dhe dhe fjanë nëzot dhe kur thunë zotë, zotë e Zot, ka vëndë vetëm gjami ose vetëm kish logajt nuk ka rrit pika që dhe kishë dhe më janë, janë, janë bërt që që kishë në të vërtet ka dhe viju nga dhe në rruga e zotet kjo loj sistemi i cili lutulloj Allahu anlesoj që ta tregojmë në të vërtetë fytyrën e tij të vërtetë si ç'a është është pijel e disa faktorëve faktorëve të cinj që kanë ekzistuar në shoqërinë njerëzore në perëndim. Dhe ky lloj sistemi origjinë e tij e ka nga perëndimi, pikërisht nga Franca, ose domethënë edhe disa vende të tjera të cilat kanë shoqëruar dhe kanë dhënë kontributin e vet jo të ndershëm në shfaqen e lajtësizmit. Shka që të përse u shfaqen e lajtësizmit? Vlezer, lajtësizmi nuk doli papritur. Asë nuk doli si një dukuri e cila u studiua në njërzit dhe në basë shumë studime shkencore, vure, që feja është pavlejërë. Por kundër laicizmit doli si një dukuri kundër përgjigje kundrejt disa padrejësive që ndodheshin në shoqërinë perëndimore. Kështu që në të vërtetë nuk ka sërish një dukuri e studiuar për cilës mburren, do të thonë që mburrën laikët thonë që ne e kemi studiuar më rrallë dhe laicizmi është zgjida më e mirë për njerëzimin, të gjitha janë fallsa. Dhe realiteti e tregon këtë gjë që do do të sjellot inshallah. Shkaqjet pse u shfaq lejtësizmi në botën përëndimorë dhe pasëte më më mrabu për hapë gjithë botën ishin disa një për i tyre është dhe kjo është në shka ku i parë është tirania kishtare ose tirania e priftrinve në hytë me në kaluar u të reguam shkurtimisht që kisha ka pasu ka luitur rolin e vetë në padresin e madhe që i është gërë popullit përëndimorë në gjë cila krioj dhe formoi në shpirtrat e njerëzve një urrëtitje të madhe për kishën, edhe për ë kishtarët, edhe për priftërinë dhe për, për fajësisin e fesë krishtere. Dhe fes edhe, tirania e kishës sfaqon disa aspekte. Aspekti i parë është aspekti fetar. Në aspektin fetar kisha përdori një lloj tiranie të pa shoq, në cin ajë i detyronte njerëzit të, njerëzi të bëhaishin në akide që dëshiroonte ajo me forc, jo me forc, por përdorse të, të gjitha format e torturave dhe të vrasjeve për të detyruar njerëzit për të bërë atë që thot kisha. E kjo tregon në, domthonë në një aspekt tregon veatëja mëshirën e madhe që tregojnë sot krishterët që ne jemi mëshirshëm edhe do luftojnë terrorizmin në masë. Shikojuni se kush është terrorizmi. Në vitin 325 u bọ Kongresi i parë i krishterëve, në cin u vendos zyrtarisht që feja e krishterës, feja e Trinitetit Ati, shpirti, ose ati, biri edhe shpirti shenjt. Kyllë e triniteti nuk ka qenë njohër dhe në vitin 325 të, të erës thonë. Edhe u vendosë me urdhër nga mbreti i cilë u bëveti kështë erë dhe paranojë dhe më dhe në që të zhjithë të këtë lëjakide. Edhe më basë u vendosë me forësë, dhe u vendosë me forësën e pushtetit, gjithë dëku që e kundështonë të këtë lëjakide, a i vritej. Ate kanë egzistuar në pasardhës të Isa li sallallahu alaihi wasallam të cilët besonin njësimin e Allahut vërtet, edhe kisha i vrahu ata dhe i torturoi derisa don u zhdukën të gjitha rrymat e tjera që vinin kundërshtim me Trinitetin, të cilën e konsideron të kisha si të vetmëna vërtet. e vërtetë. Gjithashtu domodin kisha përveç se çështja e vendosi dhe shumë çështje të tjera të cilat nuk ekzistonin në fund në fenë tyre, në fenë krishtere, edhe i detyroi njerëzit i parëto më fort. Prej të rrejgjere dhe Ka qenë që vetë prifërin të që në ata të cilët Bënën haram dhe halal Si pasjefi të të tëre Dhe këta ka të rguar dhe Allah subhanu wa ta'ala Në Quran Kur thotit të kërdo ahbaru Më ruhbanu Më arrbabe min dhunillah Dhe të ta i bën e, Murgjit edhe prifërin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Tho të ne nuk e kemë pasër dhuruar ata, nuk e kemë pasër dhuzotra. I thotë profetis s.a.a.s. A nuk ma bënin haramin halal dhe halalin haram dhe ju e konsideron t'il? I thotë, po, kjo është adhurimi që ju bënin dhe tyre. Dhe kjo është adhurimi dhe grada e zotit që ata, ata zhjodhë në për vendet t'yre priftrinët dhe drejtusit dhe fesë kështere. Dhe ju vetëm që e bënin haramin halal dhe halalin halam, por kush i kundështonte, a i vritej dhe torturohej edhe bëshin bita masakat më, më të ndyra, më të këshia. Gjithashtu në finë kështere, ka qenë sënëtimi dhe tyrë, edhe e këthuen dhe e bëndë ndaluar. Në gënja e mishët në ngordur ka qenë haram dhe e bëndë të lejuar. Gjithashtu, e, mare e pasuris prej në dje e kështë të fesë kështere, ka qenë ndaluar, edhe ata ju vetën që e bëndë të, të lejuar, por e bëndë të tyrë dhe, tyr, dhe vendosë një numër të madhë pak sashë po të numërosh, vetëm takë sa të kështë e vendosur kisha mbi krishtë terët, në dhe më dhënë dothuash valë si ka mundësi që këta njëzë me gjithë të padresit ma të jetojnë akomën krishtë terizm, dhe t'de t'de të të durejmë të lojgje për sheku i mëralë. Në më rrishë i kjo lojgje, kështë ka funksionuar dhe dërësa unë gritëm përsa e ta dhe e më huam, vetë në vetëm krishtë terizmin, për shdoj e feje e cila dhe unën qua që e feje dhe ka lidhe Kjo ishtë një piesë tira nise, e tiranise fetare që bënde kisha kundre të njerëzën e Europë. Edhe, dhe deshët në dhe loj pak këtu të qështje e taksave, kur përshkruje hytben dhe përshkruje të qështje në taksës e si përshkruje të qështje në taksës, përshkruje të qështje në taksës e si përshkruje të qështje në taksës, kisha kisha vindosit taksës, do më thënë krishterve, më gëjtuje një fenomenin gjashe me të të që po Dolën e shkoi në shku një gazetë ata duke u mburrur se një prej myftinëve të të Shqipëris, që e njoh shumë mirë sepse janë vet pjesëtarë asaj myftinie me komunikatë jetoya në atë vendi, uh u mburreshin që myftiu po i urdhëronte njerëzit u thoshit të pagonin 2000 lekë në vit si taksë për varrimin dhe për larjen e xhenazës. Dhe u thoshti që kush nuk e paguon këtë ne nuk e lëm xhenazën, vazhdo nga falim xhenazën. Po? Ë fa dhe Përveç kësaj, kush se ai kurse paguon atë i jepin test. Edhe atëherë thash Subhanallahu po thoshim me vetë këta janë duke e kthyr Fenistanë, sikum e them parti politike. Që kush paguon lek ajë bëhet për për festë. Kush nuk i paguon ato lekë atë nuk është për festë, domethënë. Por desat ata nuk po rnin që ti lajn xhenazën, ti falen xhenazën aty personi i cili nuk paguon 2000 lekë në vit, kjo tregon më që ata se janë muslimanë ata dhe në në kundër, nëse i paguon ato sikur të bëjë namin dynjarë që muslimani do t'i fal xhenazjin atij. Fash them e, po them domethënë sa e ngjashme është e sotme me të djeshmen. Historia përsërit vetën e vet. Vetëm se me personat të ndryshëm dhe në vende të ndryshme edhe në rrethana të ndryshme. Dhe kjo është vallahi çudi e çudirave. Sepse nuk e çudi për krishterët që bëjnë gjëra të tilla, por për atyr që pretendojnë se janë muslimanë të bëjnë gjëra të tilla, vallahi kjo është pakësi. Njerzit që vijnë xhamin nuk vijnë në xhami për të paguar taksa, nuk ka taksa në xhamin e Allahut. Ai që vjen në xhami vjen për shpirtin e vet. Dhe kush jep një sadaka, jep për shpirtin e vet, pa detyruar kush. Nëse ne shumë u bëjmë bënë thirrë ku xhami, kë nuk do të thotë që nëse i person nuk paguon, ai nuk ka dretë në xhamin. Siç thon ata, nuk ke dretë në asit, asit të të laj xenazë, të, të, të falë xenazja. Por kush jep e për shpirtin e vet. Të bëhet detyrë këllogjëjë subhanallahu sikumë qenë, si më qenë zakat, Allahu akbar. Mos u çuditni nëse pas nesër këtë lloj njerëzve na ndjen taksa të reja që i mbulon gjithë muslimanëve. Taksa, kush dëshon ti musliman të paguaj taksë komentet musliman. Mos u çuditni pse sa gjeje. Çdo lloj gjësh është e mundshme këtu lloji që i them ne. Edhe mos u çuditni pasa që po dolën të gjëra të tilla të ngrihet populli kundrejt këtij lloj islami dhe ta shembë atë, edhe ta shkelë të mëkam dhe të bëhet më, më tepër sa laik. Ky ishte kjo ishte Tirania e parë, e Kishës e Tirania fetare. Te Tirania e dytë e Kishës, e cila tregon domosdoshmë Tiraninin përgjithsi që ishte si shkaku i parë i ardhjes së laicizmit. Tirania politike. Kisha gëzonte jo e ndershme, po them, e them e gëzonte po jo e ndershme, një lloj fuqie politike në pushtetet perëndimore më të madhe se vet mbretërit. Aq sa edhe vetë vendosja e mbretit duhej së patjetë që të bëhej me anë të priftit papës parë se përndryshe nuk ishte i sakt. Dhe po qëse mbreti ndonjëherë për vendime perëndimore dilte jashtë urdhëresave të kishës, atëherë ai përzihej edhe kanë dhe ka ngjarje të tillë në të cilat kanë treguar historia vet, që mbretër ka dalë kundër urdhëresave të kishës edhe kanë dodhur? Kanë dodhur e që dhe çka ka ndodhur, ka ndodhur ajo që domethënë është detyruar tjiputhi, tjiputhi në fund fare që shkoi dhe të tiputhi, të tiputhi ka me priftit të ses zbatu për shkuar drejt e pritit puthit Kamon, të parnoi dhe kam zhikën mbi kurriz, që ata ta falin dhe të rikthehet përsëri në postën e tij. Domethënë gëzonte një lloj pushteti dhe një domethënë ushtonte një lloj tiranie edhe mbi mbretrit vet. Ajse edhe vet mbretit të Europës ndiheshin shumë të ngushtuar prej kishës dhe prej padrejtësive të saj, sepse ajo në të vërtetë, sepse ata ishin mbretë bënë padrejtësi, po e nidhën çdo hap padrejtësi, edhe konzorcën e padrejtë e tyre padrejtësi. Ai sa tregoj ti për mbretërin e Europian i cili ka pas lidhje me muslimanët. Ka pas lidhje me muslimanët dhe domthonë ka përfituar shumë prej tyre. Ëh ai domthonë me sa duket isha afruar shumë nga natyra e muslimanëve, kishte mësuar shumë dhe përfituar shumë prej tyre. Ka qenë nga të vetmit mbretërit i cili domthonë ka prerë non ka qëndruar shumë i fortë kundrejt qishës për një kohë, më gjasa se çdo kush tjetër. Pastaj në fund paradaiu zhduk dhe zhdukur domthonë po ka qenë njëri, domthonë një i veçantë ë ai i zgjë trgodën që ky mbret i cili qoft Frederiku II nuk panoi që ta sunë më lindjen, në një lindje muslimane kur urdhër e kisha, dhe atëherë kisha e akuzoi atë që ky domosdën qoft zindik, mund ka dal nga feja e krishterë dhe bërë musliman. Prandaj u paron për ta sunur e kisha dhe i hapën lufth të madhë këtij derisa ai domosdën e, e hoqën dhe e shfarosën. Kjo që, që kisha domosdën ushtronte një lloj tiranie ndaj mbretërit dhe të gjithë Pra të gjithë që dëshonë të bëndë të nuk e ndëronë të kush sepse kishtë me vete popularitetin. Dhe popullë ishtë në të verëbër, dhe përnoni në gjithë dhe lojgjeje, dhe tirania të retishtë e tirania e pasurisë. Mos pyëtë e omë për, për tiranirë e pasurisë dhe, dhe të ekonomisë të kishës. Lëgaj dhe gojtë e omë ato loj, taksa që kishtë vendosur kishtë të shumë, të 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, të shumë llojshme, të cilat nënuk i përballonë dot popullit. Megjithëse ato domanontoi konsideronte të, të, të, të, të dëmoshshme. Konsideron dhe e çuditshmi ja është kisha, në teorinë e saj u thoshte njerëzve largohuni nga dynjaja. Dynjaja është shumë e keqe dhe po lezosh në në në ungjill se si e, se si përshkruan Isa Al-Israat u selam dynjan, në shembull të shumë të shikoshën që dynjaja është diçka pa vlerë, është e postër. Kështu përshkruan në mënyrë shumë të keqe, ajse njeriu e shikon të dynjan në nganë të rike të kisha, sikur dynjaja është një pleher. Kjo është nga teorike, kurse nga anorale, priftrintë, të cilë dëritonin kishëm, ishin njërzit më pasanik, dhe luksit tyre ishte luksit që dëmë dhënë i lëshon të jargë edhe mbretërve, dhe jo vetëm popullit. Për është e sëpse ata dëmë dhënë atë, dë atë teoritë të cilën ata atë u atërgoni njërzve, ishin të parë të ta cilën e shkelën e ta. Në nëmërë ishin njërzit në, në shikonim e shikonin dhe më dhe në të këtë realitet të hidur dhe këtë ndoj diferencët të mande me të fjallëve dhe dhe prave të kishtarëve. Për këta rësuj, kjo kështë një përësuj e që e detyroj po pulim përëndimorë që të dalë kundër kishës dhe ta më hojpë në herë e mire totalisht kishën. Shka kujdyt i lejzizmit është ajo që qurët shkendës. Gjatë kohës që Kisha ushtron të pushtetin e vetë Tiran, mi popullin Fillon të dalin Personet e parë të cilët Fillon të nëzjerin teorit Filestare të shkencës moderne Qegiston sot Edhe i pari tyri i cili i lëkundi I lëkundi dhe më thënë këmbët e kishës Ishte Ishte Koperniku A i edhe pse dhe më në ka qenë herët Në krasim me revolucionin frances dhe më mbrapa E... Teoria që nxorri ai që Toka rrotullohet bën një lloj lëkundje fillestare te themelët e kishës. Kur themi domoshta që doli Koperniku thotë kjo gjë nuk do nuk do thotë që ajo që ka thonë ai është apo është e vërtetë, nuk është kjo që po diskutoj momentalisht. Sepse mbasti doli dhe edhe Darwini dhe tha atë budallikun e tij dhe njerëzit e besuan në radhë, edhe kjo lloj gjëje donë bëri që njerëzit largon nga feja, por kë nuk do të thotë çaja që ka thonë Darwini është e vërtetë. Thejës po t'rregojm dukurinë se kush ka qenë shkaqja që ka ndikuar. Në basë, Koperniku, dë më donë ata, filluan, dë më donë dukë të rbuar dhe gjithë do kushë dillte, kundër kishës me të oritë rria, ata e vristin. Përriftë rinjët. E dhe Koperniku nuk e vrandot dhe nësupësa e vdikë për parë se ta vristin. Kë ishte është rësën, ja. Nësa libre e ti pasaj e morën personat tjerë që flistëmë për, për qielën dhe për universin dhe për yvje të dhielën e më rraubë, e dh pasaj doli Galileo Galilei, ndërtajshë dhe Kepler, edhe personën tjerë, doli pasaj do më thonë Newtoni me të orinë ti të graviteti, këto ka qenë të orinë dytë e cila tërgojë që ka qenë ka pas në dikim, nga më dikim më të fuqishme në shkazorimin e themeleve të kishës. Edhe vini reo, këto dukurit të cila ne i tërgojmë të shqipt të cilë i kanë nëzbuluar ose pretendojnë se si i kanë nëzbuluar këta përëndimorë Mos më ndonë se kta e kanë dedikuar Zotut të. Funksion, ky është gabimi mi, matë që më i madh që mendojnë njerëzit muslimanëve. Që llogjavimin e kënden e ka ardhur nga një pjesë e muslimanëve të cilët janë përpikur të bëjnë lidhjen ndërmjet shkencës dhe Kur'anit, një lloj lidhje të stërshtrydhur për të nxjerrë dia nga peshti. Në zor. Edhe e kanë lidhur çdo lloj gjëje që thon proandimorët, sikur ata vetë t'rrugojnë që kta ka për Zotin, njëkohë që proandimorët, po ti shikosh, në ripër detyrë se si flasin ata për Zotin. Jo vetëm atë, si domethënë, që, që kërkoi Koperniku të motutit. Shumëse dërmuosët e tyre nuk e kanë njëvin zotin fare. Dhe ata që e njëvin zotin dhe besojnë që ka Zot, ata besojnë që Zoti nuk ka asnjë lloj ndikimi në univers. Por nëse po shikosh domethënë ë teoria e rrotullimit tokës që nxorri Koperniku dhe pasti teoria e gravitetit që nxorri Newtoni kanë qenë shkaqe edhe pse jo në mënyrë të drejtë për drejtë shkaqe kryesore për shkatrimin e teorisë vetare. Pse? Sepse Newtoni u përpoq me teorinë vetë të shpjegoj lëvizjen, lëvizjen që e nxorri i pari Koperniku. Edhe filloi duke treguar se që yjet lëvizin dhe dielli lëviz, dhe dielli lëviz dhe djelë lëviz toka lëviz dhe dielli sipas tij, për shkak të forcës graviteti. Domthonë nuk ka fuqi të jashme, por lëviz nga fuqi brendshme. Domthonë me an të kësaj, me an të kësaj U përpoqin këta shkencëtar që të mbushin, të mbushin menden njerëzë që nuk është Zoti ai i cili lëviz çdo gjë nën univers, por ato lëvizin në sajt të fuqive që kanë ndërmjet tyre me njëra tjetrën. Pranëdhe kishte e kuptoi këtë gjëje, edhe pse kjo normalisht është problema të dy tjerë pastaj e kupton këtë gjë dhe i tha, i tha Newtonit që ti mand sai dëshiron të shkatorosh fen. Shku që që do më thonë, kjo loj ideje, ideje që të toka do më thonë të lojë, dhe në pasaj më pas ideje e graviteti, këto ka ndalë, si rivale ku në drejt idejës për gjishme të fejës. Sepse ato thonë, që nuk ka zotë, nuk është zotë e qilvizë, por janë, në më thonë, është vetë fëqia të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe kjo lloj në këto lloje forme modifikuar hyi tek muslimanët, edhe muslimanët i besuan shumë për tyre, edhe pse një pjesë për tyre teorive, disa mund jenë të janë sakta, disa për tyre nuk janë sakta, në mënyrë të sigurt. E ardhmë një kisha kurdohen këto lloje teorisë shkencës, filloi të luftojë të fuqishëm dhe vrahu shumë shkencësar. Në marrësi kjo kishte një ndikim kulturor fuqishëm te njerëzit, sepse gjithashtu padresit në parashën të kishës. I tashën duke shtuar edhe luftën që bëri kundër shkencës. Edhe ajo që i bërë njërë që të bine më shumë është pse, se kisha u thosht e njërzve që e një plus një plus një barëz me një kurse shkenë se u thosht e një plus një plus një, një barëz me tre edhe fillon të kisha u tërgon të pravla të kurse shkenë se u thosht e njërzve gjurët cilat logika njërzore një pjesë të tërë i përnën të shumë lirëshëm përnë edhe këto i bërë që njërzit të binden me sh duke mos harruar gjithashtu edhe padrejësitë e Tiranëit të madhë që përdorën kishat kundër njerëzve. Të gjitha këto domodin i dhanë një fuqi të madhe shkatërimit të fesë krishtere dhe të fesë në burgjësi në Perëndim. Kështu që, që shekulli 18, peqen shekulli i këtyre problematikave, pastaj në shekullin 18 u quhet shekulli i dyshimit. Nga nga ardhmja e shumë domodin teorive të reja, u quhet shekulli i dyshimit se filluan njerëzit duke dyshuar në çdo gjë, në çdo që dyshonin edhe dy ishin ato termat ose fjallet kërësore që mbizotorën të njerëzi që është logika dhe natyra. Filot duke e të tikurës dhe gjë logikës dhe natyres, të kyshë përfundimi në marishë kur njerëzi lërgën nga feja, edhe pse në marishë feja kështere, ishte feja kotë, edhe ifton dhe njerëzi në prala në të vërtet. Shkaku i tret i ngritës e laicizmit, ishte revolucionin francesë. E vërtet është që revolucionin francesë, erdi si rezultati i tiranisë madhe dhe zullumit madhe që bëri kisha. Për ndaj, dhe më dhe me sa kanë të rëguar dhe studiusit, thuaj se, se nuk gjenë në historiku në njërzimin do një sistem, i cili ka qenë i padrejt, në ka pas, dhe më padrejtit më të më dhaje, se sa sistemi feudal të cilin e drejton të e kisha edhe atat cilet ishin të begat shmit të kishës. Që që do në këto gjitha ndikuar në atë teorin e lejtësizmit, në mënyrë të drejtë për ditë, pasaj fundi sa ishtë edhe teoria dërvinit të cilë për cilë në formin dhe në kaluar, këto ishtë në katër shkaqet të cilë, të cilë të sodhen atë loj fitën e e kaqë të madhe e cilë e sotë që e lejtësizm. Edhe ungrit mbi këto katër baza një loj shëqëri e re e cilë nuk njifë të më zotë. Ose e parnon të zotin thjesht ti si besim në zemër për cilin ata pretendonin se ka nevojë thjesht njeriu që ti të s'hprinë ti, por në të vërtetë nuk ekziston ose fara të, e mohonin faratë, thoshë kush e beson atë, ai në të vërtetë do duhet duftuar siç bën komunistit. Edhe për këtë arsye kanë treguar domethënë dhe kjo njihet që laicizmi nda dy lloje, laicizmi ekstremist që profesoron komunizmin dhe laicizmi mesatar që quhet mesatar por në të vërtetë nuk ka lidhje me sataren që është lejësizmi demokratik, i cili në të vërtet e lejon fejen, e thot që këtë drejtën që ti ta ushtosh fejen, por feja është vetëm në vëndet e faljeve dhe asë gjukon tjetër, kurse në vëndet e tjera, ata që drejtojnë janë njërzit. Kështu erdi ky këllë i fitën e madhështore të njërzimi dhe e sot gjindet në mënyrë shumë të përhapur Edhe po them që ky është një nga shirqet më madhështore, ka një përqëllim më të qija, një prishje më të përhapura që ekziston sot në në faqen e dhërave. Unë nuk kam dashur të flas se filloi një fare për shirku në varreve, sepse po u vjen të turbq të unë flas për një teqe e cila ndodhet në Bulqiz apo një teqe që ndodhet në Tomor, kur teqeja e laicizmit ka kapluar çdo qytet, çdo fshat, çdo shtëpi, çdo vend dhe njerzit dashi pa dashi kanë rënë në në në këtë lloj idhuitarie. Dhe shumë muslimanë, të cilët pretendojnë se janë muslimanë, nuk e kanë idenë se ç'është lloj shirku, i cili është një ngarësh që më thej që s'ka ekzistuar në faqen e dhënë përpara. Dhe kjo është që që këta njerëz me këtë lloj laicizmi kanë marr hakun Allahu subhanahu wa taala dhe e kanë bërë pron personale. Sallallahu alejhi wa sallam të ruajë nga zdhoni shirk. Alhamdulillah, salatu, salamu, në rasulillah, ala ali, një s'ahveq, mërin. Kjo loj shpjegjimi dhe kjo loj parathoni ishe do mosdosh në dhe eze që njeri u të njohë realitetin dhe të njohë shkashit përse ka ardhur dhe kur ka ardhur këllo shirko. Dhe shirku i lajtësizmit, se ishtashe një nga shirqit më të përhapura dhe më të qia që ka gjistuar historinë. Ai anomalis ka përfshirë të gjitha fushat e jetës njerëzve. Ky shirta hyr në ka hyrë në drejtimin e njerëzve nga ana politike. Ka hyrë në ekonominë e njerëzve. Ka hyrë në fenë e njerëzve, në moralin e njerëzve. Edhe feja laike, apo e quhet fe në të vërtet, ajo ka profetët e vet në fronja, të cilët janë ata të cilët e kanë përfaqësuar ato dhe kanë nxjerr ato librat e tyre me antësilave kanë përfaqësuar dhe kanë zvendësuar librin hynor të Zotit botës. Dhe në bazë këtyre drejtohen sot vjesë dhe ecën. Tregoj një prej studiolës e perëndimore dhe ka folur për çështjen e Europës mbështysë lërguar nga feja dhe ka shkuar në laicizëm, sot shembulli i Europës e cila u largua nga feja dhe shkoi në laicizëm është si shembulli i një anie e cila ndodhet në një port e lidhur edhe në i moment të cëktuar, u zgidh nga litari në cini ishte lidhur në port, edhe unisë për një drejtim të pa njohur, në i det të hapur me dal të shumëta. Ky është shembul e Europës, e cila u largua nga feja, dhe pse feja kështë e në marishës feja prallash, dhe nuk ka asin dhe sistemi konkret, të cilin me nësilit imson njëzë, e se ku shërshë e mija ku shëtë keqa. Ata fejnë e tyre, dhe mo le ka vetën në nënë teori, Edhe në pak gjëra të vogla që kanë lidhje me moralin dhe azimin pas më të përsakaj. Kurse i stamish krytë tjetër. E megjithatë largimi njerëzve para saj lloj feje, para saj lloj feje të devijuara ka pas pasojat dhe shumë herë më të tjera për njerëzimin, ata kanë hyrë në një det pafond në detin e mohimit të Zotit, në detin e kufrit dhe të shirkut me të gjitha llojet e veta dhe është kthyer njeriu në kafsh, ashtu siç e treguam në hutben e kaluar, nuk njeh pun përse ka ardhur të jetë. Por çfarë jeton, ku do shkoj, kush është detyra e tij, çfarë duhet bëj? Ka humbur çdo lloj ndjenjë shpirtërore njeriu. Është thyr një i në një lojë robot i cili jeton për të ngur ose hapër të jetuar, ndër ai vetë nuk e di pse jeton për çfarë. Ai nuk e kupton, ai jeton për, njër, ha për, dhe për, për im, të ngur apo hapër të jetuar. Mund pyetë çdo lloj njeriu që është rrug. Foi më trego përgjigjen e vërtetë të mthuaj, ti jeton për të ngur apo hapër të jetuar? Dhe më jep përgjigje sepse nuk e di në vërtet pse jeton dhe nuk kam nuk ka në një lloj motivi të, të brëndshëm për këtë arsye këta jetojnë në një në një lloj humbie të qartë edhe shaftar për këtë lloj humbie çka kush është është laicizmi. Lloi par i parë i laicizmit është laicizmi politik. Dhe laicizmi politik do të thotë domthonë që ë në mënyrë teoria laike pretendon që ligji Më i mirë është ligji të cilin e vendos vetë njeriu për veten e tij, dhe jo ligji që vendos Zoti i tij për ta. Dhe jo ligji që vendos Zoti i tij për ta. Kjo është ajo që pretendon laicizmi. Por fakti është kjo është një lloj ignorance e përbërë. Kjo është ignorancë e përbërë që përbëhet nga dy probleme. Problemi i parë është që ata që e thonë të dgjojë nuk e nuk e njohin në të vërtetë madhështinë e Zotit. Nuk e njohim modësțin e Zotit. Kjo ka ardhur si rezultat sepse ata në të vërtetë nuk besojnë që ka Zot. Nuk besojnë që ka Zot, dhe thon bota ka ardhur rastish dhe këtu del problemi i Darwinit, që këtu ka ardhur problemi i Darwinit sepse ata, nga që nuk besojnë që ka Zot. Për këtë arsye dhe nuk e ndjet nevojën se që ndiken parimet e Tij. Edhe kjo është e kundërt asaj që ka thënë Allahu në Kur'an, elaa ela, ul khalqul amr. Ati ka kon krijimi edhe urdhri. Edhe kta çfarë ja kanë kuptuar shumë mirë, edhe prandaj por të mohuar të dytë që aty të takon urdhhi, mohuan parën krimin dhe than, aty nuk i takon krimi, kështu që si rezultat edhe urdhhi nuk i takon atij. Domethën Allahu subhanahu taala të sipas tyre. Dolën me idenë që universi nuk është krijuar nga Allahu. Shikoni edhe për tekstet shkollore sot, sot mësohet në përshkolla që në të vërtetë njeriu mund siya nga se ka ardhur janë 16 hipoteza. Domethën ideja që është krijuar nga Zoti është thjesht një hipotezë ndërta tek lejkos utjë nuk ka ide. Prandaj ato thonë, ne s'na gasël zotë. Përse ju lloja ngasël zotë? Ne nuk kemi për të ditur se votu mund të lë të ti. Ne kemi në rast rastësisht. Ata pretendojnë se kanë në rastësisht. Dhe kjo lloj kocsi i ka bërë ata që të thjetojnë si kafshë, dhe po shkafshë. Dhe mos u vi keq. Nëse ne i quajmë kafshë, sepse ata vetë kanë thënë vetën e vet kafshë. Kur ata thonë që ne nuk kemi marr nga meumuni, domethënë ata kanë planuar vet. Kur vet, domethënë ata të cilët i quajnë profetët e laicizmit Dizendan filozofët e perëndimit pretendojnë që njeriu nuk ka qëllim për se ka ardhur. Nuk ka kushton, vetëm të dy jetajë. Edhe thonë që njeriu nuk vetë është një kafsh. Do thonë ne nuk e ndërgojmë vetë idenë e kafshërisë nga vetona më radh, normalisht do të thonë që njeriu tolerancë është kafsh. Përderisa ai nuk kupton se për se ka ardhur, kush qëllimi ti, i tij? Nuk nje Zot është te i thënë kafshën vërtet. Kështu që injoranca e parë është njeriu ka mohuar madhështinë e Zotit, i cili e krijoi dhe nuk e kriju e kotë. E fa hasibu të mennëma khalaknakum abatha. A mëndua se ne ju kemi krijuar juve kotë? Të gjithë laikët, ata që përndojnë se janë laikë, ata përndojnë se Zotë i ka si njërzit kotë, ose përndojnë se nuk ka Zotë fare. E fa hasibu të mennëma khalaknakum abatha. A mëndua se ju kemi sjeldu si në të dynja kotë? Ju kemi krijuar kotë? Po në Allah subhanu wa ta'ale cili ka krijuar njëriju në gjithë universë, I sicilesh ka që rregull në fond ka sistematike, kot kot që nga gjithë këy. Vëllai, këtë lëkosi e parno vetëm ai i cili në të vërtet jeton kot. Ai personi i cili nuk njeh Zot, ai në të vërtet jeton kot, dhe ai është i cili parno të lëkosiën vetën, tij. Shepa, djyta, e, dhe dhe vetën tij. E, e tij. Kjo është e parë, dhe e dyta është një ironia e madhe e njeriu në lidhje me veten e tij. Njeriu nuk e njeh Zotin e tij, prandaj nuk parno ligjet e tij. Edhe dy një vetën e dytë nuk një veten e tij, pandam nuk i pranon ligjin e Zotit. Dhe mendon se duke vendosur vetë ligje, njeriu do do do shkëpërpara. Dhe shikoni ligjet që kanë vendosur njerëzit historikisht në të gjitha shoqëtitë njerëzore. Kush ka qenë në fondimin e këtyre ligjeve? Shikoni se kujt ka qenë vendosur këtyre ligjeve. Ndaj shikoni sistemin demokratik, na shikoni sistemin komunist, na shikoni mbretëritë përpara, ndaj dhe sistemin e kishës e kishës, të cilin në të vërtetë vetë ata kanë vendosur njerëzit. Shikosh padrejësitë mëdha që ua bën njerëzve. Shikosh se si tallen pushtetarët me njerëzit. Sot vendosin një ligj, nesër vendosin të kundërtën e atë ligjit. Sot vendosin ligj, njerëzit do varrosen tokë. Nesër do të thonë do varrosen ajër. Sot kon do, do, do t'i marrin taksa njerëzve për tokën ku varrosen. Nesër do marim takse dhe ajerim, të thonë do marrin taksa për ajrin të cilin nuk e posudon ata apo po zvon Allahu i mallëruar. Domethën kthehet njeriu në të gjitha këto sistemet në një skllav. Do apo nuk dohi në duart atyre që e drejtojnë. Dhe njeriu kurr nuk ka për të qenë Zot, si pretendon lajkët. Lajkët pretendojnë për ndërimin e tyre që njeriu është i cili vendos në mënyrën më të mirë ligje për veten e vet. Në do vi seri një poçese në ep Allahu le dhe mundsi që ta sqerojmë se kush është kjo ligjë natërtë që ka vendosur njeriu me kokën e tij chiconi se ku ka përfunduar njeriu për vendosjes të këtij ligjeve dhe ku e ka quar vëndose e vetë e ligë njërë në në qëpar gradët të poshtërë. Njëri u kurse si nuk mund të arrijë në gradën e Zotit. Në zdole etapët jetës ti, sepsa i është kryuar për të adhruar Zotin, edhe jo për të qënë rival më ta. Dhe kur mu ka mundësi që njëri u të dalin nga rangu i ti njërzorë. Dhe faktë për të është vetë në tyre që e jeton, sa do që njëzit përpichen që ata të shpikin d ata ngellim për para një lojt gjajgjezët të pashpjegushme që është universit dhe njëri u vetë. Pa në dhe një një për shkenstar për ëndimorë, këtë shumë. Këtë njëri u, në më dhe në shkenstar të imi përpjekur shumë më shumë për të gjetur fshetsit e universit. Por sa, sa më shumë që në e futë e mi, aqë më shumë nga në fshihën neve dhe bënd të, të fshetët pa qarta fshetsit e tyre e universit, Zinës duken sikur ato janë të koduar në mëforme të tjëta në për të cilën njeriu nuk ka mundësi të gjejë dot. Edhe në përpjekjet më të mëdha që ne përpiqemi për që, të gjetur një realitet të natyrës, që çdo detyrohet ta natyrës. Natyra thotë nuk na jep realitetin, por na jep në maksimumin që mund na japi, na jep zëvendësuesin e realitetit. Për ne ata përpiqen me vite me radhë për të për të bërë një njerëz i vërtetë, për, vërteti, për shpikur ta shpikur ata ose për bërë ta bërë ata domethunë të djallë, nuk kanë shans donë bën mbi Bengun, donë fausë të gjitha me me vitin e radhës që kanë për pikët e tyre, sepse ata pretendojnë vërtet me laicizmin e tyre, që ata një ditë për ditë mund të arrijn gradën e Zotit. Allahu i lutë dhe kjo është fitna më e madhe që mund të eksoj. Është gjithë kjo ka ardhur si rezultat i laicizmit. Shumë çika njerëz pretendojnë që ata do të vendosin ligje për vetën e tyre mund të bëhen zotra dhe kjo është në të vërtet i dhujtaria vet, të cilën ka mohuar Islami dhe mohon Islami në të gjitha argumentat fetare të cilat thasen për të çështje dhe kjo është një çështje që nuk përon diskutim të muslimanëve. Pastaj së fundi vllazër, mbasi njerëzit largohen nga ligji i Allahut subhanuhu teala. Largohen nga ligjet e fesë. Ku do shkojnë? Shikoni realitetin shkurtimisht, po tregoj realitetin ligjeve të tyre të cilat janë vendosur ta në shoqërinë laike. Njerëzit që larguan nga udhëzimet fetare, do të ishin të detyruar të gjejnin disa udhëzime të tjera në drejtimin e tyre politik. Dhe i gjeten udhëzimet në një periperiode më të vonë të historisë. Është një person i cili quhet Nikola Makiavelli. Nikola Makiavelli ka jetuar në shekullin e 16-të. Ka bërë një libër i cili quhet Princi. Dhe ky libër është një libër mëpçi, aq i keq sa për 3 shekuj rresht. Ky libër konzoroi libri i keq nga anë kishtës, logjit, jo nga anë stamp, por nga anë kishtës, se konzoron de libër të keq, mundaluar për të lëzuar. Dhe vetëm kaq, po kur donin tashan një person që ti thoshin dihelper, në çfarë i thoshin, i thoshin tië makiavelist. Po unë, volper. Nuk i thoshin zvelper, po thonin makiavelist. Kur donin tashan një person i përmenditur në emrin Në kohën e vetë ka shëtuar të librave e autorit e librit Princi të kohës të kohës vetë që jetonte në në Itali me kohën atë kohë edhe në të ka treguar të, të gjitha pëslliqet që duhet i bëj një pushtetar që ai të quhet pushtetar. Përndryshe, po që sa i nuk i bën të gjitha pëslliqet nuk ka shansit të urë pushtetin e tij. Dhe që ktu është thelbi dhe themeli i laicizmit. Ky ka qen personi i parë i cili Ka, e ka nzihen në mënyrë teorike ideën e laicizmit por nuk u ka vështirë ndëmend të gjithë të tërë ato të pushtetarëve që ato duhet ta largojnë idenë e fesë nga politika nëse dëshirojnë që të drejtojnë. Prandaj libri i vetë ka ka domthon e ka mbështetur në, në tre pika kryesore shkurtimisht. Pika e parë është në cilën ka mbështetur ky libër ne vetë është që njeriu, kështu thotë ky, kjo pretendon ky çafir, thotë njeriu në natyrën e vet është, po të njeriu në natyrën e veçãs është thot është i keq. Thotëu në atyrën e vetë është shkruar thotë është i keq. Edhe është i predispozuar në natyrën e tij vetëm për të bërë keq. Thotë edhe kur përpiqet bën ndonjëherë mirë, thotë mirë që ai e bën e ka faullso dhe e bën vetëm për interesin e vet personal. Kjo është atyra njeriu të cilë përshkruan kë. Pastaj çfarë thotë? Përderisa njeriu është i tillë, atë nuk ka problem që ky të ecë me natyrën e tij. Kjo është problemi i tij pa. Nuk ka problem në nëse ecme me natyrën e tij të keqe. E dyta A i ka vendosë të të rego dhe më për prisa të rego Dhe për njësë dhe tjesht E dyta është a i ka të reguar në libe në vej Dhe ide kërësor që, një, që Politika duhet të ndahet Në mënyrë të prerë Dhe totale nga feja dhe nga morali Sëpse feja në të vërdet Simbolizohë në të kjerë moralin e Dhe thotë që tjesht politikan Në të vërdet duhet të keshë as feja as moral Se po që se ke feja dhe moral Dhe më një bjë që të Fakti është e vërtetë se sot ka politikanë të tonë, në çdo botë po dhe këtu, kanë foto politikanë thotë qartot, thotë, thotë politika është imorale. Me këtë lloj fjalësi ç'po u them, politika është imorale. E me të të edhe megjithëse njerëzit akom arrin të verbër edhe i shkojnë brapa kësaj politike. Kur ata vetë shprehin me gojën e tyre që politika është imorale, do të thonë nuk njeh asnjë morali, sepse të gjithë politikanët mbas Ariës, Machiavelli, kanë makiavelista. Ata në të vërtet, dhe më thënë, prej këti i kanë marë parime dhe tyre, edhe ato zvëtojnë, sepse duon t'jem politikanë në të vërtet. Edhe ideja e tretë, rëtësirë rëdhullohet e, libri ti, edhe kjo është erësira, për më sënë drita, ndërquës i politikanëve në gjithë botën, dhe të është regu dhe cili thëtë e lëdhajetu të bërë rëllë vësile. Në rabish i thënë, dhe më thënë, e, synimi e justifikon mjet Domthonë përderisa un kam një synim timin që du ta arrij, un për të lloj synime që kam të cilun un e quaj të mirë, un kam të drejtë të bëj çdo lloj gjëje për të e ta arritur atë. Prandaj këy i thot i thot domoshtetarit, ti ke qëllim që të arrish të arrish të, të pushtetin? Atëherë përderisa ti dëshiron të rrosh karrigen, për të rrit karrigen, ti të lejohet të, lejo, të bësh çdo lloj gjëje. Çdo lloj gjëje është e lejuar. Kjo është domoshtën ideja e përgjithshme, domosht çdo lloj gjëje kam për qëllim, domosht gënjerë të mashtrohesh, gjithë gjithë në rraf. Logarit, domethën, edhe, edhe edhe edhe edhe në parimet e e, e në laicizmit komunist, kjo lloj ideje që son fronçar, thot Lenin, Lenin, thot duhet që luftëtari komunist, ka përshin luftëtari i cili përpiqet për hap për hapur komunizmin, i vërtet duhet që të të, të mësohet, do të ushtrohet me të gjitha format e mashtrimit dhe të dredhive dhe të përdredhive, sepse e përpjekja për komunizmin e begaton, të gjithë i begaton të gjitha mënyrat për të arritur komunizmin. Domethënë kë është te komunizmi, por se te demokracia ndryshku vetë. Të gjitha mënyrat që përdoren, domethënë sot politikanë në, në gjithë botën, edhe botën perëndimore, të gjitha forma për të arritur atë të, të cilin ata e quajnë domethënë ë të tyre, domethënë qëllimin e tyre. Ndikur në kohë të hershme, filozofët e hershëm mendonin që politika Domethën pushteti vjen që ta arrijmë unë pushtetin njerëzit një lloj qëllimi të përbashkët shoqërik. Kurse Nikola Makiavelli u tha pushtetarëve, nuk ka nevojë për diçka nevoj tjetër. Vet pushteti është qëllimi në vetvete. Dhe përderisa unë arri atë thotë, nuk ka nevojë për gjë tjetër. Kështu që që pushteti sipas Nikola Makiavelit dhe makiavelistave në gjithë botën, të cilët janë të gjithë pushtetarë pa parashtim, makiavelista janë, po sipas të gjithë tyre Pushtetje është qëllim në vetë vete dhe për arritin e pushtetit duhet që pushtetarit i bëjt të gjitha pisliket. Edhe kjy liber, edhe pse ishe indaluar për tre shekuj me radhë, mas tre shekuj dhe a ju bën e liber të më të famë shumë në botën përendimore dhe në botën laike dhe a imë sot edhe në të zotë dhe përhapet në të gjitha ta, lovërit në monë kurtëlibër të kalozuar edhe Mussolini, madje Mussolini ka bërë domethënë një ka ka shujtu një libër, librin e vetë që ka pasur për produktoratur, e ka pasur tematikën e Nikolës Makiavelit. Gjithashtu domethënë dhe llogoj Kurëmandit të libër pran vetes edhe Hitleri e lezon dorë zonat të lloj librit. Mendo çfarë lloj libri çfar është ky, edhe mendo domosë më çfarë mëson ky kë kësaj botë perëndimore edhe botës laike. Ky është laicizmi hollëze me fytyrën e vet të vërtetë. Edhe pse kjo është shumë e shkurtër dhe nuk kam mundësi që zgjatë më shumë se kaq sepse zgjatë shumë hyt bjam për treguar se kush është realiteti. Dhe nuk ka shans i njëjunit gjykoj dot për realitet pa njohën tole forme. Mbas njohjes e të realitetit ne kemi shumë thjesht të ndëjmë gjykim fetar për të lë çështjen. Kemi shumë thjesht të ndëjmë gjykim, çfarë gjykimi ka island vetë kësaj gjëje. Prandaj mosu duken sikur janë shumë të gjë që po them. Mosu duket sikur ne po ne po dalim nga parimet e fesë, sikur ne po dalim nga nga ideja e fesë, sepse fesa më është ta e fejë e cilë e ka përfshirë të gjitha fushët e jetës edhe ka nëzirë gjukim për gjitha fushët e jetës Istami ka gjukim për abdesin për mërtesin për divorcin ka gjukim për ekonomin ka gjukim për krimet ka gjukim gjithashtu dhe për politikën jep gjukimin e vetë që musimane të dijtë që faq qëndrimit në baj kunde të tyre edhe ta adhore Allah në kutoj që tjerë dhe mos shkoj mbra pa humbjes e cila vjen si deti me që të në ruhe nga shdohumbje, nusë Allah s.w.t. që të në i hapi sytë të këvërteta, dhe të në bëjë për e atyre të cive të njohin të uhidin, dhe njohin shirpun, dhe ezbatojn të uhidin, dhe ruhen për e shikume të qita lojt e veta.